Принаймні, такі нотки вчувалися в голосі, коли розмовляли минулого тижня. Все, хоч би й найболючіше, має властивість із з часом забуватись. А у випадку, коли хочеться забути і поготів. Німець, він і є німець, любить порядок. Є документ, свідоцтво про одруження, має бути жінка. Тим паче, що за тим документом він отримує на Валентину якусь їхню німецьку допомогу. Дружина ж не працює, і за німецькими порядками, і ретельними підрахунками тих грошей, що отримує Отто, сім'ї мало би бракувати на достойне життя. Стежать німці, щоб поважна німецька родина не опустилась у своїх витратах нижче якогось ними ж самими визначеного рівня. Пильнують свого середнього класу. Врешті, все не так вже й погано. Пригнати одну-другу пристойну тачку, і справи можна трохи поліпшити. Принаймні настільки, щоб було за що жити, очікуючи. До того ж, у неї є ще одне джерело певного, як вона досі вважала, прибутку. Ті п'ять штук, що дала Вікторові, підпроценти. Досі гроші надходили регулярно, та останнього місяця Віктор її уникає – «А може все ж отяметься, віддасть борг?» «Не може бути, геть не може, щоб він виявився аж таким мерзотником!» Валя почала у глибині душі картати себе за той героїчний порив і нічні перегони сільськими дорогами. І навіть не так за перегони, як за ідіотський, наївний, героїчний пафос. «Он яка, я мовляв, рятую коханого», Визволяю з тюрми і нічого не шкодую задля великої мети. Не те вона робила, не те. Першим ділом Жанночку потрібно було розбудити, дружиноньку законно вінчану, Щоб оченятка розплющила, голівеньку свою коротко общипану з полушечки підняла, щоб попочку свою сухо від диванчика відірвала, щоб поїздила разом із ними помоталась нічними дорогами, зайців фарами полякала, щоб поплакала, потремтіла, щоб попереживала, щоб уявила свого милого в камері з парашею в обіймах. Отоді тоді б їй дурне в голову не лізло б. Тоді б вона про реальні речі думала, як Фокса з кічі витягати. Утім, Жанночку, мабуть, не так хвилював її милий і Фокс на кічі – а також горбатий жеглов і шарапов у купі з обома вайнерами. Як цю байду придумали? Як своє власне майбутнє, без роботи, без професії і без копійки? До того ж, без найменших навичок цю копійку заробити, бо ж не доводилось ніколи. Сиділа у Віктора за спиною, як за... Ні, це не важливо. Це вже сто разів передумано і перемелено. Важливо те, що тієї ночі жануля саме в ту загрозливу мить віддала б усе все до копієчки, не рахуючи, і діаманти киб звушок познімала, і шубку норкову продала, щоб визволити чоловіка. Але тільки тоді, коли небезпека була справді реальною. Тієї ночі, коли Віктор сидів за ґратами. А потім, що потім? Чоловіку вдома. Ніхто його нікуди не тягне, жодної загрози немає. За що платити? А питання чесності, порядності – не для них. Блін, як же так вона, Валентина, не прорахувала всіх варіантів? Як могла так помилитись? Стривай. А що говорив учора про Віктора Боротіно? Про цікавий бізнес? Вже й до нього дійшло, що Віктор дає гроші під проценти. А процент? Мало не здасться 10 – 10% на місяць. Звичайно, зараз люди розкручуються швидко. Можуть і 10 за місяць підняти. І всі 100. Час такий. Гроші швидко крутяться, швидко повертаються, тільки встигай. По справжньому велику копійку тепер має той, хто вгадав, що потрібно людям саме зараз. А саме зараз людям потрібні гроші. І Віктор їм ці гроші позичає». Але ж вигідна справа, особливо якщо мати надійну команду, яка ці гроші вибиватиме.